tak dáme prostor na otázky o to, co se učíme. Pokud člověk nemá zázemí v tom buddhismu, tak to není tak jednoduché pochopit. Hm? A jak už jsem vysvětlil, toto dílo je svým způsobem revoluční, protože používá ty termíny, které jsou běžně zaběhlé v buddhismu originálním způsobem nedrží se žádných tradičních vysvětlení, co se týče manas sedmého sedmé mysli a co se týče manas. To, co nazývá Manas Vigiána neboli šest druhů rozlišujícího vědomí, hm, tak má své o, originální vysvětlení, které mělo velice hluboký vliv na čínský buddhismus, hm, zvláště tradici Zen. Hm. No a teď se dostáváme pomalu k té nejoriginálnější části díla, a to je, jak to, co, čemu se říká takovost, neboli nedualistická pochopení nirvány, jak může se navzájem ovlivňovat s nevědomostí a zase nevědomost, jak může ovlivňovat takovost, čili nedualistické pochopení nirvány. No to je snad ta Nejdůležitější část díla, hm? to vysvětlení tzv. vásán hm? neboli ehm, šíčí, hm? což je krásné slovo v čínštině, hm? Prostitování vásána je od sanskrtského slova vas, což znamená obydlovat vlastně, bydlet. Hm? Čili ehm, ty naše zvyky, ty bydlí nebo, oby, nebo jsou, nacházejí obydlí v, v naší mysli, hm? která sama hm? vlastně ve svém principu není zvyk a nemá žádný obraz, ale přijímá zvyky a přijímá obrazy hm? na základně, Takzvaného principu prosicování. Hm? Normálně, že by v tradičním způsobu vysvětlení buddhismu, že by mirována byla prosicována nevědomostí, no tak to je něco, co by asi dávalo šok a dává šok tradičním buddhistům, ale. Z hlediska vysvětlení, které máme zde, to není tak nepochopitelné. Ta takovost ve svém principu se nemění, ale ve svých formách se mění právě na základě toho principu prosicování. Princip prosicování je princip, toho, čemu se v čínštině říká xiang, velice důležité slovo. Xiang znamená obraz, znamená symbol, znamená vyvstání, znamená též objekt. Tak ty objekty nebo obrazy nebo symboly, které vystávají v mysli, jsou z hlediska této tradice absolutně iluzorní. Hm? protože mysl sama ve své podstatě žádné obrazy nemá žádné eh, nic v sobě hm? nenese to, co nese to je, to, to je právě to prosicování hm? no a to prosicování jak jsme se učili je důležité pochopit je od samého počátku eh, iluzorní Čili ta podstata se nemění, ale to, co se mění, to jsou ty obrazy na základě prosicování. Teď jsme vysvětlili, to je, není tak lehké pochopit, je to třeba si v mysli znova a znova hm, snažit se to pochopit. Ta podstata se nemění, ale ty funkce, i jsou vlastně funkce podstaty, je změna. Bez těch, bez těch změn ta mysl, která je neuchopitelná, jak jsme se učili na začátku tohoto spisu, ta původní mysl nebo ten princip mysli jako takovost je neuchopitelný, je nemyslitelný, je nerozlišitelný našim obyčejným vědomím, hm? ale stává se podkladem pro veškeré změny. A veškeré změny, to jsou právě ta kontinuita těch vásán těch toho pro prosicování mysli. Hm? No a tím se dostáváme. Znova tento spis vysvětluje, jak dochází k tomu, že ta, vlastně, ta původně čistá mysl může být prosicována nevědomostí. No a jak zase z, nevědomosti, z poznání nevědomosti, tím jsme vlastně začali, jak my se dostáváme zpátky do toho začátku, do toho principu mysli, který se nemění, který je neuchopitelný a z kterého ta mysl, která se hýbe na základě karmy, vystává. Čili dostat se ke zdroji mysli znamená též dostat se ke zdroji karmy, ke zdroji těch vásán, těch prosicování, hm? které vlastně, to jsme se ještě zatím neučili, snad se k tomu dostaneme v této lekci, vlastně autor srovnává mysl ve svém principu s čistým šatem, který není, nemá nějakou vůni, ty nitě, z kterých je utkán, nemají žádnou vůni, ale když se spojí s nějakou vůní, no tak se tou vůni nasytí. Stejně tak, ta takovost mysli nemá žádnou formu, ale když se spojí s. S procesem prosicování, což je prosicování vlastně mysli jistými formami, které v ní na základě zvyků bydlí, no tak pak ta původně původní mysl, která žádnou formu, žádnou vůni nemá, no tak se prosicuje. A jestliže se prosicuje, no tak eh, vlastně se prosicuje kvůli tomu, že eh, vlastně eh, má nevědomost. Hm? A z nevědomosti, to jsme se učili, eh, vychází eh, karmické vědomí. Jestliže karmické vědomí, máme eh, vědomí subjektu neboli eh, té části vědomí, která něco vidí. Když je něco viděno, no tak je tež objekt, který je viděn. To nastává, jak jsme se učili, zároveň ve stejném momentu. Jestliže máme tyto tři jemné aspekty, pak se mysl vyvíjí. To, co se vyvíjí z karmické mysli, to se též nazývá Vývíjející mysl, Avarjana. Avarjana hm? jsme vysvětlili v Trevádové tradici, znamená vlastně pozornost. Proces myšlení začíná tím, že dáme objekt do mysli. Doslova mana sikára. Hm? Uděláme něco v mysli. A to uděláme tím právě tou pozorností. No, a ta pozornost nevystane, pokud se mysl nezačne hýbat na základě karmy. A když se mysl začne hýbat na základě karmy, no, tak je proces Avarjana, hm? je proces hm, rozvíjení na základě toho, že se mysl rozvíjí, tak něco vidí. Hm? Tomu se říká v buddhistické filozofii. Daršana Bhága a limita Bhága. Jestliže mysl se hýbe, no tak má tu část, která vidí, a tu část objektu, který je viděn. A pak jsme se učili, jestliže nastane v mysli rozdělení na tu část, která vidí, musíme tež si zopakovat to, co. Tak to, eh, tento traktát se nám snaží vysvětlit, že vlastně všechno, co pochází, pochází z mysli. Hm? Mysl eh, sama sebe nevidí, ale to, co vidí, to je malá mysl, vidí malé objekty. Hm? Velká mysl. je velká mysl, protože se nestotožňuje s tou malou myslí, která něco vidí a e, s tím, co tou malou myslí je viděno. A ta malá mysl se stane malou myslí tím, že se identifikuje s těmito třemi aspekty, no, karmickým aspektem, tím vyvíjejícím se aspektem a tím aspektem, který vyjevuje na základě vyvíjení, Tyto tři aspekty se nazývají jemné aspekty. Hm? Pokud to nepochopíme, tak to, co teď bude vysvětleno, nedává žádný smysl. Hm? Právě proto, aby jsme pochopili tento spis, musíme si to v hlavě zrovnávat. Pak to začíná dávat smysl. A když to dává smysl, No tak pak nedualistická praxe tež dává smysl a stává se velice hodnotná. Jestliže to nechápeme, no tak e, to smysl asi dávat nebude. A to, co nedává smysl, e, to my nepronikneme. Tak z té jemné, jemné mysli pak vzniká rozdělování. Jestliže máme aspekt vidění, hm, to všecko se děje v mysli, a aspekt toho, co je viděného, no tak existuje pak rozlišení. Hm? Rozlišení na základě čeho? Na základě dotyku. Hm? Pokud není dotyk, tak žádné rozlišení není. No a pak tedy na základě dotyku máme rozlišující mysl. Jestliže máme rozlišující mysl, no tak hm, máme počitek, protože počitek nevystane bez dotyku. No a máme počitek, který je buď příjemný, nebo je nepříjemný. No a tím, že mysl se stotožňuje s tím príjemným a nepříjemným počitkem, no tak má kontinuitu. A těchto pět aspektů, to je též specifika tohoto traktátu, se zde nazývá manás, což je orgán myšlení. Orgán myšlení je ten orgán, který vlastně má schopnost nebo je podkladem k rozlišování. A zde se jedná o jemné rozlišování, které se děje ještě stále na základě mysli samotné. No a pak, jestliže se Stotožníme s kontinuitou mysli, stotožníme se s, s těmi počitky, hm, které e, bydlí v naší mysli a které jí dávají též kontinuitu e, vzpomínky. Hm. A s těmi vzpomínkami jsou spojené tež počitky. No, tak pak máme ten aspekt ulpívání a ten aspekt ulpívání je spojen s aspektem hm, konceptualizace. My vlastně neulpíváme tolik na těch početcích, ale na to, jak si ty početky konceptualizujeme hm, na základě jmen, věd, hm, hlásek, hm, na základě komunikace. Ze sebou, i s druhými. Hm? Bez komunikace neexistuje žádná e, e, jako, e, e, identifikace z počítky. Hm? No a e, pak Jelikož ulpíváme a vytváříme koncepty, které jsou s tím ulpíváním spojené, no tak máme ten aspekt vytváření karmy na základě ulpívání, protože karma je to, co vytváří existenci. No a na základě té existence pak zase existuje ten vlastně zvázání na proces strasti. Strasti nestálosti, strasti nesvobody. No a teď jsme vysvětlili v minulé lekci, jak vlastně to zakalené vědomí Tedy bylo vysvětleno, jak to zakalené vědomí, tedy na základě nevědomosti, jak vystává. Hm? A teď je vysvětleno, jak ten zpětný proces z toho zakaleného vědomí, jak se dostaneme zpět k čistotě. Hm? Aby jsme se dostali zpět k čistotě, musíme poznat, myslím, že jsme to vysvětlili už v minulé lekci, šest druhů zakaleného vědomí. Protože vše, co vystává, vystává na základě karmy, která hýbe myslí. Tento proces, jak karma hýbe myslí, jsme se učili, nebo to přijde teď, vlastně plně pozná jen buddha sám, protože jen Buddha sám pronikne hm? až na ten začátek, jak bylo vysvětleno též v předešných částech. Hm? Ten začátek na začátku to je jeden z hlavních tézí ze nové tradice. Na začátku ten hm? laj na začátku vše bylo Krásné, ale tím, že ten začátek nechápáme, my se lepíme na tu karmickou mysl a to ulpívání je čím dál tím tvrdohlavější, čím hrubší naše mysl, tím se naše mysl stává. Čili hrubá mysl má hrubé. Ulpívání jemnější mysl, čím jemnější mysl, tím jemnější ulpívání. Hm? To je proces, který je vysvětlen i v základním písmu žáků. Hm? Proces osvobození je proces vnímání stále jemnějších počitků až. Vnímání toho počitku, který se nedá chytit, což je počítek Budhy. Hm? Počítek Budhy je ten nejjemnější, protože ho, jak Třema suta ukazuje, to není, hm, to je v základním písmu je ten nejjemnější počítek, protože jeho mysl nikde nepřebývá. Nemá žádné vásány, hm? nemá žádné zvyky, proto z hlediska nedualistického pojmu filozofie a meditace ta mysl je identická s tělem darmy neboli s takovostí. Teď dostat se zpět do čistoty je hm, postupně odstraňovat čím dál tím jemnější hm, formy neuvědomění neboli avídia, nebo což doslova znamená nevědy, neznalosti. Nejprve tedy my musíme odstranit hrubé formy neuvědomění Až se dostaneme k tím jemnějším formám, a z hlediska nedualistické filozofie, k těm nejjemnějším formám neuvědomění, se musíme praktikovat nedualistickou filozofii a meditaci, víru v nedualistickou filozofii a meditaci, aby jsme se k těm nejjemnějším formám zašpinění. Dostali, které vlastně brání mysl, aby se stala e, svou přirozeností, hm? která, jak jsme se učili, spočívá v, e, v čistotě a v nepochopitelné karmě, protože ta karma, která je nad rozlišování, není pochopitelná. Hm? No a tato původní čistota a karma, která není normálním rozlišujícím poznáváním uchopitelná, no to je to, co vlastně my můžeme tež poznat z hlediska nedualistické praxe tím, že získáváme hm, přímou intuici do přirozenosti mysli. Hm. Přirozenost mysl, myslí, mysl, když nemyslí, no tak nemá vlastně to rozdělení v subjekt a objekt. A jestliže není rozdělení v subjekt a objekt, no tak se dostáváme eh, k těm jemnějším hm, formám, které, když pronikneme, vlastně můžeme mít přímou intuici té podstaty mysli, která není dualistická. No a čili tak, jako když odstraňujeme, dostáváme se do středu cibule tím, že odstraňujeme vrstvu za vrstvou, no tak odstraňujeme vrstvu za vrstvou od toho nejhrubšího způsobu myšlení do toho nejjemnějšího způsobu myšlení, neboli mysli. Hm? Protože mysl samotná v této tradici je princip mysli, neboli lí, neboli tří, esence mysli, neboli podstata mysli. Ta podstata mysli je neuchopitelná, ale ty její funkce, to je právě ta mysl, která se hýbe, ta je uchopitelná. No a my můžeme pochopit jedině mysl v pohybu. My nemůžeme pochopit mysl, když se nehýbe, protože mysl, když se nehýbe, no tak je vlastně nad uchopování. Právě proto tato tradice zenu a nedůlist nebo dokčenu ta obhajuje poznání té mysli, která vlastně ve své přirozenosti je neodlučitelná od té podstaty mysli, jestliže to chápeme, No, tak můžeme chápat též přirozenou hm? intuici, že ta mysl, která se hýbe, je to, co se v této tradici nazývá iluzorní mysl. A z iluzorní mysle vycházejí též iluzorní objekty. Hm? No a to je vysvětleno, eh, ale aby jsme to pochopili, musíme si znova zopakovat, já teď si nejsem jistý, jestli jsem to celý vysvětlil, těch šest druhů hm, zakaleného vědomí. Zakalené vědomí znamená vědomí, které hm, vyvstává z nevědomosti. Vědomost sama hm, je nezakalená, ale to, co vyvstává z nevědomosti, to je zakalené. A to je zakalené, protože se identifikuje s, s tím karmickým vědomím a tím pádem automaticky též s vědomím, které se rozvíjí, s vědomím, které vidí to, jak se vědomí rozvíjí. A to se děje spontánně ve v stejném momentě. Hm? Ovšem to je přístupné jedině v hlubokém stupni probuzení. Ten eh, to nejzákladnější vědomí, kterým kterým jsme my normálně obeznámeni, to je to vědomí, které ulpívá, a ulpívá na konceptech. To je vědomí, které je založené na vlastně uchopování našich názorů a uchopování našich pchání, aby jsme uspokojili své, své pudy neboli své libosti. Z libosti vychází to z nelibosti, Toto vědomí eh, zmizí u těch, kteří dosáhnou osvobození na základě dvouničných cest a u bodysatů, kteří dosáhli stavu ustanovení víry. Hm? Čili eh, zakalené vědomí jež je spojeno, hm, to je důležitého, samprajukta, hm? to je to, co je vysvětleno v komentáři, a to jsme nevysvětlili, to vysvětlíme teď. To vědomí, které je spojeno, je spojeno tak, že ta, ten objekt vědomí je jiný než eh, mysl sama. Tak když je vědomí čisté, no, tak ten objekt tež bude čistý, protože ty ásá vás, ty eh, zašpinění zevnit i zvenku, hm? ty e, vystávají současně. Takže když je mysl e, čistá, tak ten e, e, ty ten obsah mysli, to jsou ty faktory mysli, jako počitky. Vnímání a tak dále budou též čisté. Když je mysl nečistá, tak její obsah bude též nečistý. No a tím pádem ta mysl a ten objekt jsou, jsou čisté či nečisté vzájemně. Čili jsou hlibost eh, a nelibost hm? se jedná tak, jak mysli, tak i objektu. Stejně tak to odpoutání se jedná, jak myslí tak i objektu nejsou od sebe oddělitelné. To znamená, hm? že, že je stále spojená s tím aspektem, který rozděluje mysl a objekt. A nemůže se od něho odpojit. No a jestliže jsme získali dualistické pochopení, tedy vstoupili do proudu, který nás vede k nirváně, tak pak e, te, ty názory, na kterých ulpíváme a to ulpívání samotné už pro nás přestává být tak reálné, No, a stejně tak, jestliže máme ustanovení ve víře, praxe víry, jak jsme vysvětlili, je už taž praxe uvědomění, praxe dělé pozornosti, praxe správného úsilí a tak dále. Čili my jsme schopni odstranit to ulpívání na názory a ulpívání na objekty, jestliže odstraníme tu nejhrubší vrstvu zakaleného vědomí, které ulpívá a vytváří koncepty, na kterých pak vlastně nechá skosknaťovat své ulpívání. Za druhé zakalené vědomí, ještě je spojeno s kontinuitou zase stejný princip. Hm? Te, e, jestliže vědomí je zašpiněné, no tak obsah vědomí, ty faktory vědomí jsou též zašpiněné. Jestliže vědomí čisté, tak ty obsah vědomí bude též čistý a objekt též. Hm? záleží na tom, jak my používáme to vědomí a jeho obsah. za druhé zakalené vědomí, jež je spojeno s kontinuitou mysli, od kterého se postupně osvobodí ten bodhisattva, který dosáhl stavu ustanovení víry, hm? čili to znamená, že se zbavil ulpívání na názorech a ulpívání na existenci, hm? na základě konceptů, na základě rozlišování. když dále pěstuje prostředky k dosažení budhovství, to znamená z hlediska bodhisatvy, to jsou ty dokonalosti, počína je dána, pak disciplínu a tak dále, to jsme probrali. a úplně ho pustí opustí po dosažení stádia čisté mysli, to znamená po, po tom, co... Realizuje hm? bodhisattva bhumi, to znamená, když realizuje eh, nedualistické probuzení, hm? přímou realizaci nedualistické mysli, což odstraňuje. Plne, plně veškeré, hm? veškeré ulpívání na rozlišování. Hm? To už je velice vysoký stav probuzení. Hm? I hm, velice hm, osvícení bodysatové nikdy neřeknou, že tento stav dosáhli. Řeknou, že dosáhli. Hm, stav ustanovení víry. V tomto stavu vlastně jsme nad jakékoliv ulpívání na rozlišení. Rozlišení jak, protože se jedná o nedualistickou rozlišení, jak osob v tom smyslu, že jsou Skutečné a rozlišení tež eh, objektu jako něčeho skutečného. Hm? Čili eh, více méně nacházíme se s eh, splnutím s pochopení existence a světa jakožto snu. A teď ještě hlubší, Stav probuzení, za třetí zakalené vědomí, to je stále to vědomí, kde čistá mysl je spojena s čistým obsahem, od kterého se bodisatva postupně osvobodí po dosažení stádia dokonalecnosti. A to je druhý stádium, kdy Borisatva se zbaví veškerých přestupků. Hm? To znamená, že plně si osvojí disciplínu. Hm? To neznamená, že e, nedělá e, žádné přestupky, ale to znamená, že žádný přestupek jeho mysl, jeho mysli nezmocní. Hm? To neznamená, že nemůže třeba e, se chovat e, takovým způsobem, který se od něho očekává, hm? jakože nosí šaty, ne tak, jak by měl, ale to znamená, že žádný prestupek jeho, se jeho mysli nezmocní, čili je čistá. A úplně se od něj e, osvobodí po dosažení dokonalých prostředků. Hm? Což je, to je Durangama, to je sedmý stav probuzení bodhisattva, kdy vlastně v jeho mysli už prakticky nevyvstávají žádné obrazy, žádné objekty. Mysl opouští časté vyvstávání objektů. No to je pro nás prakticky už, proto se tento stav jmenuje gamma, to znamená těžko dosažitelný, těžko se k němu člověk dostane, protože mysl už neprodukuje žádné objekty, na které by se mohla usadit. Čili všechny formy, všechny hrůpa už se v mysli nemůžou usadit. No a pak se dostáváme do těch nejjemnějších aspektů mysli. To jsou ty jemné aspekty mysli. To znamená karmická mysl, mysl, která vidí a mysl, která je viděná. Hm? Je ne Třeba si připomenout, že zde jsme v tradici, že vše pochází z mysli. Mysl je nejen hm, objekt, nejen subjekt, ale i objekt všeho, co myslíme. Čili eh, této mysli, jež eh, není spojená s projevováním forem, to znamená, že v ní není rozdíl mezi tím, co je uvnitř a tím, co je venku. Hm? Čili tato mysl je, to je ačala nepohnuté stádium nepohnutelné mysli, to je přímá realizace stejnosti, tako, ve smyslu takovosti. Takže eh, Meditující v tomto stupni realizace může vlastně vytvářet objekty ve své mysli, jak se mu zachce. Podle eh, vysvětlení některých čínských komentářů, právě Ašvagoša, který nesmí chybět v žádné. Eh, Žádné línii Bodhisattvu tohoto nemyslitelného stupně hlubokého pouzení právě dosáhl. Jeho mysl se nehýbe, ale hýbe objekty, jak Rangama Sutra tvrdí, to je skutečná praxe bodhisattva, kdy ne objekty hýbou jim, ale mysl má schopnost hýbat objekty podle toho, jak si usmyslí. To je osmý stav, pak je devátý stav. Devátý stav je tež zakalené vědomí, které není spojeno s rozvíjejícím vědomím. To znamená, co? To znamená, že Mysl si není vědomá, že je něco jiného, než objekt sám. Hm? Čili neexistuje rozlišení této mysli mezi e, subjektem a objektem. Hm? Takové rozlišení už e, neexistuje, čili je to nespojená mysl. Hm? Nespojená s vnějším objektem čili se dostáváme do těch třech jemných aspektů. Ta čtvrtá mysl, ta vlastně se stane mistrem té mysl, která, která vyjevuje objekty. Ta pátá mysl se stane mistrem vyjevování, čili eh, rozvíjení objektu, čili může hm? ona eh, eh, může vytvářet ne podle toho, co si sama usmyslí, ale podle toho, co si bytosti usmyslí. Hm? Čili e, rozvíjí se ne podle svého úmyslu, ale rozvíjí se podle toho, co my bytosti e, nevědomé si usmyslíme a podle toho hm? získává tež mistrovství darmy, takže učí ty bytosti podle toho, co jsou schopné pochopit. A tím pádem získává vlastně schopnost oblivnit všechny druhy vědomí podle její schopnosti pochopit hloubku darmy. No a pak se dostáváme do konečného stavu hm? vědomí, které se zbavuje, hm? to je vědomí, jež není spojeno, hm? to jež s rozdělením mezi vnitřním a vnějším. Hm? A to je eh, desátý stupeň probuzení bodysatvu, hm? kdy eh, vědomí získává schopnost se zbavit nevědomosti, neuvědomění a zbavit se tím pádem i toho karmického aspektu a vstoupit do Vajroopama samády, samády, které je jako diamant neoddělitelné od vlastní podstaty vědomí, tedy takovosti od eh, prázdnoty samotné. Když eh, dosáhne bodysatva prvního stupně probuzení, tedy te čisté mysli, což je eh, radostná mysl, protože čistá mysl je radosná mysl, odstraní ten aspekt rozlišování. Čili, eh, čili, eh, eh, eh, Pronikne hm, tou e, iluzorností kontinuity konti, e, neboli e, pokračování mysli a ulpívání na tom pokračování, čili e, dostane se do e, proniknutí nedualistického hm, skutečného stavu mysli. Teď Následuje vysvětlení těch výrazů, které autor používá. A to, co se týče výrazu zakalené vědomí, znamená to vědomí, jež má překážky dané poskvrnění vědomí. Dané poskvrnění vědomím, mi kléša, mi Konfliktními počitky a konfliktními e, stavy e, vnímání, které zabraňují e, které zabraňují vlastně to, eh, to čistotu eh, poznání. Hm? Jak už jsme mluvili eh, o tom, že to původní probuzení neboli ten eh, přirozený stav mysli obsahuje aspekt čistého poznání a aspekt nepochopitelné karmy. Jestliže se zbavíme hm, zakaleného vědomí, no tak se zbavíme eh, toho, co mysli brání hm, proniknout eh, objekty hm, eh, takovosti, což tedy eh, takovost nemá žádné objekty. Eh, objekt, který se vytváří v takovosti, je eh, vlastně ta nevědomost, čili pronikne tou základní nevědomostí, jestliže se zbaví zakalení. Čili, co se týče výrazu zakalené vědomí, znamená to, že vědomí, jež má prekážky dané poskrněním vědomí, které zabraňují Fungování karmy, základního pochopení vědomí. Eh, co to znamená? Eh, zakalené vědomí vystává na základě nevědomosti. Tak takovost je v pohybu. Eh, jestliže chápeme, že takovost je v pohybu, to se nazývá hm? eh, to. Eh, původní probuzení, neboli původní pochopení, že vlastně to, že se mysl hýbe, hýbe se na základě nevědomosti. Základy zakaleného vědomí a nevědomost stejně, ale je jiná funkce. Mysl se hýbe, protože má hm, tu kléša Avarana. Má tu e, e, překážku danou hm, tím e, poskvrněním vědomí nebo zakalením vědomí. Hm. A tak e, na základě nevědomosti my si nejsme vědomí toho, že vlastně... V takovosti všechny objekty jsou ve stavu harmonie, ve stavu stejnosti. A tím pádem můžeme proniknout těmi přirozenou karmou, nebo nepochopitelnou karmou. Co se týče výrazu nevědomost, znamená to, v poznávání předmětu, jež může zabránit přirozené funkci poznání světských předmětů. Hm? Čili nejprve neví, díky eh, nevědomosti my poznáváme eh, rovno, rovnoměrnost vědomí, no a pak díky, eh, dí, jestliže odstraníme prekážku zakaleného vědomí, získáváme poznání ty přirozené čistoty. Jestliže se odstraníme nevědomost, pak získáme tež odstranění prekážku v poznání objektů vědomí. Tím pádem my můžeme získat přirozenou funkci poznání světských předmětů. Tedy probuzení má dvě fáze, to je důležité pochopit. Možná, že jsem se trochu zamotal tady. To jsem měl vysvětlit na začátku. Jestli, jestliže máme probuzení, tak... Získáme přístup k tomu, čemu se říká v čínštině ten Peng, to znamená původní moudrost. A jestliže máme původní moudrost, dostaneme též to, čemu se říká prišta labda to znamená eh, znalost eh, po probuzení. To znamená znalost po probuzení je znalost všech světských darem z hlediska takovosti. Hm? Čili máme dvě, dvě znalosti, které jsou spojené s probuzením. Původní znalost původní čistoty vědomí a znalost hm? spontánního Spontánní karmy, nebo eh, poznání světských předmětů na po dosažení probuzení. Čili ty světské předměty se nestanou hm, objekty eh, karmického zašpinění. Čili e, nevědomost odstraňuje funkci vědomí a funkci vědomí to je právě poznání hm, e, objektů tak, jak jsou, světských objektů tak, jak jsou. Čili ty světské objekty se nestanou objekty e, zašpinění. Tím, že poznáme, že ta mysl, která se hýbe, je brántačita, je vlastně iluzorní vědomí a ty objekty, které vytváří, jsou též jsou iluzorní objekty. Čili, jestliže nezískáme to poznání, že mysl i objekty není něco, co je od sebe odděleného, tak my tež nemůžeme poznat, že tu stejnost všech objektů hlediska poznání takovosti. To je vlastně, co. Tomu se říká v buddhistické filozofii, že ta nevědomost zabraňuje tomu, čemu se říká pramána Giana, To znamená, pramána je poznání věcí tak, jak jsou na základě eh, platné, moudrosti platného uvědomění. Hm? Jestliže nemáme pramána gěána, jestliže nemáme platné uvědomění věcí tak, jak jsou, no tak my nemůžeme poznat hm? to, co tvrdí všechny, Sūtry Mahajány, že mysl ve své podstatě není od nirvány odlučitelná. Jelikož mysl je od nirvány nebo od takovosti odloučená, nemůže se přizpůsobit na světskou moudrost podle pravdy, čili je stane se vlastně obětí toho, co jsme přiložili jako zakalené vědomí. Čili pouze opravdové vědomí, to je důležité v nedualistickém pochopení naší zkušenosti, pouze nedualistické vědomí, vědomí jakožto takovost, pozná, věci tak, jak jsou. Hm? Čili věc, žůfa, hm? v činštěně žů, znamená tak, hm? tak, jak je darma. Hm? A darma, skutečná darma, darma takovosti je vlastně rovnost hm? všech eh, objektů a subjektu na základě principu takovosti. Tento princip takovosti mizí právě na základě toho zakale, to, co je zde nazváno zakalené vědomí. Pokud je spojeno, pak Existuje rozdíl mezi eh, myslí a myšlenkovými předměty. Když není spojeno, no, tak se vlastně dostáváme do mysli samotné. Hm? A jestliže jsme v mysli samotné, no, pak se můžeme, hm, tak můžeme proniknout i těmi nejhlubšími, nejjemnějšími aspekty. Hm? První. Se mysl oddělí od um, ulpívání na rozlišování, no a pak se oddělí i od spontánního hm, vystávání. No a tím pádem se vrací do své původní čistoty. Když eh, jak ten, ta klejša a jak ten, eh, ta překážka v poznání hm, prvotního uvědomění, tak i eh, prekážka v poznání eh, objektů po probuzení, čili aby ty objekty se nestaly... Hm, Objekty zašpinění neboli zakalení, hm? když eh, obě překážky zmizí, tedy kleša Avarana a gneja avaana, překážky v, v, v, v, zašpinění mysli a překážky v. Eh, Schopnosti poznat věci tak, jak jsou, pak tedy zmizí i hm, e překážky v poznání principu mysli, což je takovost, a e i funkcí takovosti, což je vlastně poznání těch předmětů. Tak, jak jsou. A tím pádem se máme přístup k Sarva, Akara, Sarva, Giatá, což znamená eh, k, k vševědoucnosti ve všech aspektech. Ve všech aspektech v poznání čistoty mysli, čili bez překážek daných eh, těmi. Zakalenými stavy a též překážek danými nepoznáním objektů tak, jak jsou, čili žádný objekt nebrání čistotě mysli. No a tím pádem získáváme stav mysli tak, jak je. Tento stav mysli tak, jak je my můžeme poznat eh, před plným poznáním na základě eh, proniknutí hm, samády jedné mysli, což je vlastně to, co, te, eh, co tento traktát učí. Hm, samády jedné mysli je vlastně eh, sjednocení s tou myslí, která nemyslí, můžeme získat poznání toho, že původně ta mysl ve všech bytostech vlastně není od, od pochopení té původní čistoty oddělena. A na to ačkoliv všechna soudna jsou od samého počátku se od samého počátku nacházejí ve stavu klidu a míru. Hm? vzpomeneme si na ten princip Mahajány. ve své podstatě všechna soudna nevystávají, nezanikají, hm? že jsou ve stavu utišení a že jejich princip je nirvána. Jsou prosté od všech znaků vznikání, přesto existují, existují jak nevědomost, tak i stav neprobuzení. Hm? Tato nevědomost, a stav neprobuzení ovšem je třeba poznat jako iluzorní. A to poznání stavu nevědomosti a stavu neprobuzení jako e, něco, co je iluzorní, to je právě to, co e, jsme vysvětlili předtím několikrát ze zadu do předu, do, do zadu. E, to je pochopení toho, že že presto, že se naše vnímání a počítky stále mění, ten skutečný stav mysli hm, se nemění. Čili ta, ty ne, ta nevědomost a stav neprobuzení je, protože my neznáme to, co se nazývá dě, ramána, Diana, neznáme stav věcí tak, jak skutečně je, hm? podle platného poznání, které se, o kterém se nedá pochybovat. Čili tato nevědomost a stav neprobuzení je něco iluzorního, které, což zabraňuje tato iluze hm, v podobě nevědomosti a stavu neprobuzení, zabraňuje poznání pravdy, hm, tedy darmy tak, jak je. Čili poznání, hm, že skutečná mysl je právě... Hm, to Ten princip mysli, což je takovost, hm? a takovost mysli, to je eh, vlastně to budhovství, ještě podklad mysli bez toho budhovství. Žádná mysl hm? bez té takovosti, bez toho principu mysli, bez té prázdnoty mysli, žádná mysl vystat nemůže. Čili je třeba si uvědomit, v buddhismu máme tři, to, k tomu se dostaneme možná během tohoto víkendu, mám vysvětlit trochu souvislé vznikání. Souvislé vznikání je buď na principu nevědomosti vysvětleno, jako v Terevádě i v madiamice, nebo na principu vědomí, které se hýbe, čili na principu aláje, hm? anebo jako zde v této tradici nedualistické, která je tež vlastně spojená i s madhyamikou, tak i s yogačárou, to je na základě toho prvotního budovství mysli, původní prázdnoty mysli. Díky níž pak ty objekty v mysli, ty obrazy v mysli mohou vystávat. Čili máme Souvislé vznikání buď na základě nevědomosti nebo na základě myslí, která se hýbe, nebo na základě mysli, která se nehýbe, která je budovství. Tři základní vysvětlení souvislého vznikání. Zde máme souvislé vznikání vysvětleno na základě mysli, která je budhovství, která je tatága, tatága, ta tatága ta ta Bez této mysli se žádný arahat, žádný buddha pro sebe, žádný skutečný bodysatva nemůže zrodit. No a jelikož my máme nevědomost a stav ne, ne, ne, neprobuzení, my nemůžeme získat spontánní funkci poznání. Které odráží bez zábran všecky světské předměty. Čili, aby jsme se stali Buddhou, musíme odstranit jak základní překážku v základním poznání, což je překážka na základě těch zakalených stavů mysli, no a též překážku na základě poznání objektů tak, jak skutečně jsou, čili objektů poznání na základě pramána diana, na základě poznání, bezprostředního poznání věci, tak, jak jsou, které pak dává mysli tu kvalitu ticha utišení, jež je vlastní myslí. Vlastní No a teď se dostáváme k, k další kapitole. Než se k ní dostaneme, máme tu otázku. No a tu jsme vlastně i částečně zodpověděli. Text vysvětluje, v procesu vznikání a zanikání můžeme rozlišit dva aspekty vědomí. Za prvé, hrubý aspekt spojený s hrubým rozličováním hm? vědomí a jemný aspekt nespojený s, s rozličováním. Dále, hrubý aspekt má hrubou formu vědomí, patříci obyčejným neprobuzeným lidem. A jemnou formu vědomí patříci bodicatům. Hm? To je to vědomí, o kterém jsme se zmínili, které neulpívá na názorech a neulpívá na chtivosti. Hm? Nemá chtivost. Ale to je stále vědomí, které je definováno, jak už jsme se učili, dualizmen. Ten subjekt a objekt nejsou, ne, není jedna realita. Jemný aspekt má hrubou formu vědomí, jež patří bodysatům, to znamená těm bodysatům, kteří mají, to je ten třetí stav. O čistý mysli, to je, který mají přístup k tomu nedualistickému poznání. To, jsou, to je hrubá forma. No a ta nedualistické poznání se prohlubuje ve všech stupních eh, probuzení bodhisatvů, hm? až se eh, v desátém stupni, tedy v stavu bodhisatvy, který. Eh, eh, jehož mysl se stává mrakem prázdnoty, ten může vstoupit do samády, diamantového samády, kdy opouští veškeré karmickou aktivitu mysli. Čili stává se dharma kája, stává se takovostí, Tyto dva aspekty vědomí v procesu vznikání a zanikání existují na základě prosicování vědomí nevědomostí. To jsme vysvětlili všechno. Jestliže opustíme vědomo, nevědomost, opustíme tež i ten eh, aspekt hm, uchopování kontinuity hm, mysli. To znamená, že se to děje na základě prvotního důvodu a druhotných příčin. Prvotním důvodem je neprobuzení, a druhotnými příčinami je vytváření vnějších objektů na základě, na základě iluzorní mysli. Čili iluzorní mysl to je ta mysl, která nemá probuzení a ty Objekty Iluzorní mysli, no to jsou ty e, iluzorní objekty, čili na základě neprobuzení, a na, což je prvotní důvod, a na základě příčin, což jsou ty iluzorní objekty, hm? pak e, e, samsárická mysl pracuje. Když zmizí důvod, důvod, to jsou ty Tři jemné aspekty mysli: karmická mysl, rozvíjející se mysl a mysl, která vyjevuje objekty. Zmizí i příčiny. Příčiny to jsou pak ty šest hrubých myslů, počínaje rozličující mysl, kontinuitu mysli, mysl, která uchopuje objekty, mysl, která se na základě uchopování objektů lepí na e, koncepty, na jména. Hm? No a pak e, mysl, která e, na základě lepení se na jména, a na objekty, pak vytváří karmu a je znovu na karmu a na existenci vázaná. Zmizením důvodu zmizí vědomí, nespojené s vnějšími předměty, hm? čili zmizí i ty nejjemnější. Hm? Zmizení příčin zmizí vědomí spojené s vnějšími eh, předměty, čili s dualitou. Hm? Jestliže zmizí eh, hrubé zmizí pak i jemné. No a teď je otázka. Když vědomí zaniká, jak je možno hovořit o jeho kontinuitě? Když existuje kontinuita vědomí, jak je možno hovořit o jeho konečném zániku? No a to vysvětlíme příště a dostaneme se do té nejdůležitější části tohoto spisu, jak nevědomost a takovost se navzájem ovlivňují, což je vlastně jak my hmm, pracujeme s tím, že to čisté, čisté existuje jedině na základě vztahu k tomu nečistému a nečisté existuje jedině na základě vztahu k tomu, co je čisté. No ale na začátku to čisté, na hmm, v rozdílu s tím, co je nečisté. To čisté nikdy nemizí. Zatím to co, nečisté, to, co je nečisté, co vzniká na základě nevědomosti, může zmizet ve stavu budovství. A to je vlastně co tento mechanismus, tento tractive, hmm, vysvětluje. No a tak jsme se dostali. Hmm, Nakonec dnešní přednášky mě už vyschlo, že stačí mluvení a teď se dostáváme k té nejzajímavější a té vlastně nejvíce kritizované části tohoto traktátu z hlediska e... Znalců tradiční Mahajany, jak se může hm, to, co je stále, projímat tím, co je nestálost sama. Hm? Tak vydáme eh, zásluhy pro dobro všech bytosti a tím skončíme pro dnešek. <těk> jo, jo. <laughs> to jsem to napovídal dneska. Já jsem nevím, čas si to moc zorganizovat, tak jsem učil dneska trochu spontánně. Víště si to snad trochu líp zorganizující. Ale doufejme, že to, co jsem dneska učil, dává smysl v rámci toho, co, co bylo vysvětleno predtím. No a teď vlastně je ta nejdůležitější část. A pak, jestli tu nepochopíme, no tak pak to, co bylo předtím, nebude jasné. Jestliže ji pochopíme, tak i když to, co bylo předtím vysvětleno, není úplně jasné, no tak se to postupem času jasné může stát. Hm? Vědli co je všechno v tomhle. To je to, co jsem říkal. To je to, co jsem na To je to, co jsem říkal. To jsem se zapletl jsem to je třeba si znova uvědomit. Máme prekážku danou eh, kléšou hm? a máme prekážky danou objekty, eh, objekty uvědomění. No a eh, príště, než začneme, tak si to dáme ještě znova nějak dohromady, eh, aby jsme pochopili, eh, proč hm? i když ta podstata vědomí se nemění, tak přesto vlastně jeho funkce se stále mění. Tak dobrý, tak nashledanou a hezký večer. Mějte se